you are Illusterna Net Radio SA, Net Radio SA, met ons webwerf www vir worldwide web. .netradiosa.co.za. Belangrike inligting hierdie, want dit is een internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense, sonder mure. Maar die mure is as 'n mens nou nie weet wat die net die adres is nie, die webadres Daarom herhaal ek het maar net weer en ek weet jy weet dit maar ek sê het maar weer www.netradio www.netradio.sa.co.za En op ons webwerf, al die inlichting soos wat die mense met iemand praat en om voorstel aan die netradio dan moet die mense al die inlichting net so vir die persoon sê jy kry alles op die webwerf Inlichting soos die name van die omroepers die programme wat elke moet uitsaai en ook tye van Uitsending plus die archief, wat die mens help dat jy na die tyd kan gaan snuffel na programme wat reeds uitgesaai het, en het soms so online kan luister en die nie wil, of dit aflaai, en op daardie manier daarna luister. Oomlik luister jy na Dr. Tini Eiders, ek saai uit vanuit Airene, die stad van vrede in Pretoria, Zuid-Afrika en waar jy ook al jyself mag bevind of dit hier in Zuid-Afrika in een van ons stede of ons dorpe of ons platteland of ons plaas is en of jy in die buitenland jyself bevind is altyd baie, baie welkom is ons wonderlik dat jy luister na netradio radio SA en dit ook aan ander mense bekend stelt wonderlijke voorrecht indien jy dit zou so kon doen Jy luister na ons program, Oordenking, waar ons die woord van die Heere oordink, bepijns, mediteer. Dit is vir ons noodzakelik om dit te doen, omdat die Heere dit van ons vraag, toe mediteit aan het die en night Dag en nacht oordink, so dat die woord in ons harte bewaar kan word, want God skryf nie meer op kloptafels nie, maar op die vleestafels van ons hart terwijl ons mediteer terwijl ons dit oordink en bepins daarom moet die mens maar die tijd uitkoop en ek hoop jy is rustig en kan achter oor sit en ontspan of dalk le oorvone op die kop om dan rustig te wees in God drie enig se hande jy is veilig in God sy hande, hy is hier saam met ons, hy sal ons nooit, soos nooit, alleen laat nie. Die woord van God is krachtig, dis levend en krachtig, en skerper is enige twee snijden, is waar. Wat deerdrinkt tot die scheiding van Gees en siel lichaam, sy gewrugte en murg, en is een beoordelaar van die gedagtes van die hart, maar dit is in die hande van die hart specialist God self. Godrie enig, wat hierdie werk in ons doen, om ons hart te verander, omdat ons hart bedriegelik is, en dan nou weer net kursoris kyk, hoe dat Jeremia en andere vir ons juist daarin verwees. Kom ons bid saam. Vader, ons sê my dankie vir Volgende geleentheid wat u vir ons gegee, dankie dat ons vandag ons oog kon oopmaak en een nieuwe dag kon ontskou. Dankie dat ons weet dat u vir ons lief is, dat u vir ons omgee. Dankie dat u ons by ons swak hand neem en dat u vir ons help, stap vir stap, tree vir tree. Want ons kan nie self nie heren, ons kan nie loop self nie, ons kan nie bestaan nie, ons kan nie asemaal nie, ons kan niks verstaan as u ons nie help nie Daarom kom vraag ons dat u ons sal help Leer ons heren, soos wat die disciples ook vir u geleer het, leer ons bid So leer ons asseblief ook om te bid en u te anbid En in u teenwoordigheid kan wees en daardoor u bedien te word. Vader, ons plaas ons self in u bekwame hande. Ons weet, dit is dag nog eekt nie eers moontlik vir ons om te sê ons plaas ons self nie, want hoe sal ons dit nou doen? Ons vraag dat u ons sal neem, en dat u vir ons sal genees, ook soos Jeremia gevraag het so ons gereed kan wees gees en siel en lichaam by die verskynning van Jezus Christus. Ons wil graag gereed wees, Heere. Ons bedoel dit uit die diepste recessie van ons mens wees. Ons wil nie verloorig gaan nie. Ons wil die eeuwige lewe beërwe wat u as geskink aan ons geed en vir die groot wonderlijke voorrichte aan verbonde, dank ons u in Jezus, sy kostbare naam. Kom ons luister hier na die Blackwood Brothers. I dreamed I went to that city so bright and so fair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 Sing praise be the name of the Lord I bow down and worship over My friend of Calvary For I wanted to give praise to Jesus For saving a sinner like me Then I bowed on my knees and cry, holy, holy, holy, holy, I clap my hands and sing glory, glory to the Son of God. Ja, ons is hier bezig met die bepynsing van die achter, die gedeelte achter die voorhangsel van die tempel, waar die Hebraer briefskryver ons innooi, om daar in te stap, achter Jezus, wat vir ons as voorloper daar in het. En, rede daarvoor is die feit, dat ons genees moet word. En, dat is God wat in ons werk, en ek lees hier van Jeremia, weer eens, hoofstuk 17, vanaf vers 7, geseend is die man,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 Wie kan het ken? So vraag Jeremia. Hy besef van myn hart is bedrieglik. Daar is so baie dinge wat ons van ons weet en ken en net Paulus kan sê die goeie dinge wat ek wil doen, die doen ek nie die slechte goed wat ek nie wil doen, die doen ek juis. So bedrieglik is die hart boe alle dinge. Wie kan het ken? En dan gelukkig die antwoord van die Heere, wat sê ek, die Heere. Deersoek je hart, toets die Heere, om aan elk een te gee na sy wee volgens die vrug van sy handelinge. Die Heere ken ons, hy deersoek ons. En nou gee vir ons hier voorbeeld van iemand wat dinge vat, wat nie syne is nie en daaruit reik word, een voel wat eiers uitbroei sonder dat hy dit geleid is hy wat rijkdom verwerp, maar nie eerlik nie. In die helte van sy dame moet hy dit achterlaat, en in sy einde sal hy dwaas wees. Ek sê nie bedriegelik, die hart, verkeerde motieve. Sommige mense het sekere agendas, hulle werk met verskuilde agendas, dit is nie opeerlikke verhouding, wat hulle met jou het nie, dit is altyd geraai, pelekies. Wander jy nou wat is die motive nou hier achter al die dinge wat nou plaas vind. Dit is hart, wat verander moet word. En, dan sê die Heere, O Heere, verwachting van Israel, amal wat u verlaat, sal beskaamd staan, wie van my afweik, sal op die aarde geskryf word, want hylle het die Heere die fontein van levende water verlaat, en ons wil nie die here die fontein van die levende water verlaat nie, ons wil juist na omtoek gaan, ons wil juist wees as een boom wat geplant is by die water strome, daarom, Kom Jeremia en hy sê maak my gezond here dan sal ek gezond word en verlos my, dan sal ek verlos word. Nou terwijl hy dit nou dan aan die here stel, sê die Jere vir hom, een baie belangrike ding in die 18 achttiende hoofdstuk. Die woord van die Jere tot Jeremia gekom, maak jou klaar, gaan af na die huis van die pottebakker, daar sal ek jou my woorde laat hoor sê hy wil gezond word, vraag die Heere, hy sê, maak my gezond, en die Heere sê vir hom, gan af daar na die pottebakker, so hy sê, ek wil daar met jou praat, oor dit wat jy daar gaan sien, toed ek afgegaan na die huis van die pottebakker, hy was juist besig, om een stik werk, op die skuiwe te maak, en die voorwerp wat hy besig was, om te maak, het misluk, soos dit gaan, met die klei in die hand van die pottebakker. Maar, hy daaruit weer een ander voorwerp gemaakt, soos dit in die oog van die pottebakker recht was om te maak. Kom ons dink net, vir, ek vinnig, hier binnen in hierdie context van hierdie saniekie God, wat in die begin, uit die grond, uit die stof van die aarde, die mens geformeer het, prachtig, wonderlik, goed, Skoon, onskuldig en so meer maar ons weet daar die wonderlijke skipping van God het geval en gevaal en alles verloor al die skoonheid al dit wat God in hom gehad het en in hom geplaas het en in hom beleed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 van Israel. ons moet ons dus in die hand van die pottebakker plaas ons moet gereed wees en ons moet bereid wees ons moet die noodzaak daarvan self kan sien en nou die prentje wat ek nou weer vir jou kan wees wat saam gaan met die een het misluk die een voorwerp en toe het hy weer een ander voorwerp gemaakt Jezus is die vlees vleesgeworde God, wat hier op die aarde gekom het en mense by mekaar gemaakt het, twaalf disciples. Jy kan hulle maar vergelijk met die stof van die aarde, want ons is stof en tot stof sal ons terugkeer. Hy het by mekaar gemaakt en hulle gevorm in die lichaam van Christus. Nee, the body of Christ, die lichaam van Christus, die kerk is moos die lichaam van Christus. En Jezus word vergelijk met die laaste Adam. So die eerste Adam is ook so in die stof van die aarde gemaakt gevormeerd. En nadat God om in die soos klei gevorm het en al die goeie wat hy nodig het, in hom geblaas, in sy nees geblaas. Net soos Jezus dit ook gedoen met die kerk. Nadat hy by mekaar gemaakt het, het hy op hulle geblaas en gesê ontvang die heilige geest. Net so werk God ook met ons. Ons moet soos tlui in sy hande wees en ons moet die heren vraag om ons te hervorm, te transformeer. Daar moet een metamorfose binnen in ons plaas vind. Soos wat ons dit hier nou gesien het met die pottebakker. Die pottebakker is nie bang om sy hande in die klei te steek neem, in die grond te steek neem. Pottebakker is gewillig, die pottebakker word moedeloos nie Hy gaan nou maar weer probeer En so gaan God altyd aanhou soos wat Paulus van ons in Filippense sê Die werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig Tot op die dag van Jesus Christus God gee nie op nie, hy hou nie op met dit wat hy gedoen het nie Hy laat vaar nie die werke van sy hande nie, ek en jy word nie soos een wit olifant eer, een kant geplaas nie, nee, God werk aan ons, met enthousiasme, hy weet wat ons potentiaal is, en hy wil het graag in elkeen van ons sien, hoe dit ontvouw, maar ons moet ons self gewilliglik plaas in sy hande Ons moet erken dat ons om nodig het. Bitter, bitter, nodig. Nou in Zachariah sien ons een prentjie in die derde hoofdstuk van hoe God werk hier met iemand. Zachariah hoofdstuk 3 Daarna het hy my Joshua die hoepriester laat sien terwijl hy voor die engel van die Heere staan en die Satan aan sy rechter aan staan om aan te klaas, dit is die prentje van my en jou, ons is Godse mense, ons is priesters, en ons is een tempel, en ons is ook een offer, en nou is daar een aanklaar, wat die heel tyd alles dophou, wat ek en jy doen, en elke liewe ding, wat jy daar nou in die oor van die duivel verkeerd doen, daar klaar jou aan, voor God, Toe sê die Heere vir die Satan, mag die Heere jou bestraf oor Satan, jy mag die Heere wat Jerusalem verkies het, mag hy jou bestraf. Is hierdie een nie een brandhout wat uit die vuur geruk is nie, ek en jy is maar soos allemaal is maar soos brandhout wat uit die vuur geruk is, dis net absolute grote genade. Feit het God ons vanuit, die duisternis na sy wonderbare licht geruk het van hy die dood na die lewe en omdat hy dit gedoen het daarom hou hy gaan hy voort Joshua was bekleed met vuil kleren, ek en jy ook, omdat die vuil kleren gaan oor die dinge wat ons doen dit wat uit ons hart uitkom, elke liewe ding wat ons doen, kom uit ons hart uit, as dit nou vuil kleren is, dan is dit die hart wat vuil is en waaraan God moet werk. Daarop het ek aangehef en gesê: "Die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg, kan jy sien wat gebeur? Jou vuil klere word weggeneem. God werk in ons." Dis sê hy vir hom: "Kyk, ek het jou skuld van jou weggenem." en ek beklee jou met feestkleren, een mens moet onmiddellik wanneer jy denk aan so vers moet jy on, onmiddellik kan skuldbeleidings doen, en vir die heren vraag, heren jy wat ons ken, jy wat ons harte ken, jy is die kenner van die harte jy weet wat dat binnen ons harte aangaan jy wat het omdop en kyk soos wat die mense broekzak of die ding omdop, om tot daar binnen in die diepste dieptes daarvan te kom, dat daar nie stikkies daar achterblij. God doen een perfecte werk in ons, omdat hy vir ons omgeef. Daarop sê ek, laat hulle een rein tulband op sy hoofd sit, En hy het die rein tolband om sy hoof gesit en om met lere aangetrek terwijl die engel van die heren daarby staan. Die engel van die heren het Joshua plechtig versekering gesê, So sê die heren van die leerskare, As jy my wandel En as jy my verordeningen onderhou, Dan sal jy my huis bestuur, Sowel as my voorhoofen bewaak, En ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Dit gaan hier oor die eerstens die voorgedeelte, die voorhof van die tempel, maar nou om in te gaan. Want daar het ons die volgende prentjie van die kandelaar Engel wat met my gesprek het, terugkom my my gewik, soos een man wat in die slaap opgewek is, en het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien een kandelaar, heel van goud, sy olie kan boor om, en sy 7 lampe op om, telkens 7 aanvoerpuipe loop na die lampe wat boor om is, ook twee olijfbome langs om, 1 aan die linkerkant, en 1 aan die rechterkant, Daarop het ek begin spreek en dan die Engel gesprek en gesê, wat beteken dit? En die Engel het met my gesprek en geantwoord en gesê, weet jy nie wat dit beteken nie? Ek gesê, nee, ja, so, een mens moet altijd met die Heere ooperlik wees, eerlik wees. As ons nie weet nie, dan weet ons nie. As ons nie verstaan nie, dan verstaan ons nie, dan sal die Heere vir ons help. Toe antwoord die Heere sê vir hom, Dit is die woord aan Sere Babel, nie dier kracht of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die heren van die leerskare sê die Babel was die persoon die tempel moes opgerig het wat tempel wat afgebreek is eerste tempel en dan die tweede tempel wat herbou moes word en die heren het vir hom gesê dis nie jy wat dit eindelijk gaan doen nie dis nie dier kracht of dier geweld nie maar dier my geest dis God wat in ons werk en daar achter die voorhang sal staan ons by die gees van die heren die lamp aan die linkerkant Die brode aan die rechterkant en God wil in ons werk. Hy wil die werk wat hy in ons begin het, dit wil hy voortset, as ons om toelaat en as God dit toelaat, het ons daar ingaan. Gaan oor ons motive, en so meer. Daarmee groet ek jou, de volgende keer hiervan uit Irene, Stad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika Shalom Brian is the key When you speak friend is what really counts and faith unlocks the door I have faith